«Магніфіки! А їй, коханий граф, чай же не відмовить?» «Га, коли так?» – нарадо згодився граф. «Так-так, коханий графе, прошу, дуже прошу!» «І від себе! Обоїм нам дуже залежить на твоїй присутності!» «Га, глис!» – міркував собі граф по від'їзді пана маршалка. «Який інтерес може він мати в тім, щоб так лащитись коло мене? І то, власне, тепер? І видумав мене ж загачити своєю Варварою?» Досі в таких нагодах завідомлював білетиком, а тепер бух чвіркою порадує. Обоєм нам дуже залежить. Чую втім якусь спекуляцію, але яка вона, не можу зміркувати. Ну, та вже цяк чи так, дав слово, тому, що дотримати. Розділ 42. Іменин не пані Маршалкової мали бути сімейним праздником незвичайної важності. Щоб гідно відсвяткувати його, пан Маршалок зважився зробити невеличку фінансову операцію позичити у одного з годписманів пару тисяч, обігнати ними кошти празника, а зрештою, яка б лишилася, викупити кілька дрібних паршивих векселів і сплатити проценти залягаючих довгів, бодай ті, яких задавнення грозило найбільшими прикростями. Першу часть цього плану він виконав без великої трудності. По кількаденнім намислі жит гроші дав. Але коли прийшлося сплачувати векселі і проценти та виробляти деякі пролонгати, показалося, що крім двох чи трьох зовсім добіних векселів, усі інші були вже перепродані. Пан Маршалок а за деревів? Але лаяти з жидів, докоряти їм, грозити, не передавалось ні на що. Кожний жид заслонювався тяжкими часами, браком гроша, неможливістю довше чекати. Кому продано вексель, навіть цього не міг довідатись пан Маршалок. Сей продав у конторі – Другий якомусь агентові, інший якомусь незвісному пану. Все відкриття було для пана маршалка мало чим приємніше і відчуття деліквента, якому закладають петлю на шию. Він догадувався, що жиди брешуть, що знають добре, в чиїх руках знаходяться його векселі і довжні записи, але видушити від них назву свого таємного свого ворога не міг. Небезпека задля своєї таємничості видавалась йому ще грізнішою, ніж була на ділі, і його кидало то в жар, то в холод, при самій думці, що першого ліпшого гарного дня, от хоч би в сам день праздничних іменин його магніфіки, до його двора може заїхати секвестратор і опечатати та взяти під свій заряд усі його добра і достатки. І він не говорив нікому по ці свої побоювання. Але того дня не важився видати ані цента на вина, матерії і ласощі, потрібні для сімейного праздника. Позичені у жида гроші пекли його, а видавались не коротенькою проволокою, якоюсь продовжено речениць виконання смертного присуду. З грішми в портфелі відвернув додому. Сам, мов, отруєний. І не говорячи нічого, я віддав гроші жінці, нехай сама робить із ними, що знає. Пані Маршалкова не дуже допитувалась про психічний стан свого мужа. Все була дама практична, не заражена ніякими чутливими романтизмами. Удержавши гроші, вона енергічно зайнялась приготуванням до своїх іменин і лишила пана маршалка жертвою його гризоти та тривоги. Бувши в місті на засіданні ради повітової, він здибав шварца, що, знаючи про приготування до фамілійного празника, предложив вельможному панству свої услуги при всяких покупках і інших справах. Пан Маршалок прийняв його предложення з байдужним, сквашеним виглядом, немов цей праздник був для нього гірким, як хрін. «Пан Маршалок мають якусь гризоту», – закинув налазливий бувший канцеліст. Навіть велику зітхнув пан Маршалок і звірився Шварцові зі своїм клопотом. «О, коли лиш стільки! – скрикнув сей, – то можу зараз служити пану Маршалкові своєю інформацією. Панський векселі знаходиться в руках вагмана». «Вагмана? той п'явки?» – скрикнув маршалок. «А вітки ж ви це знаєте?» «О, я віддавна маю його на оці. Цей чоловік – причина моєго нещастя, а я не привик дарувати своєї кривди. З одним львівським жидом він трактував про перепродання всього панського довгу. А цей знов обернувся до мене за деякими інформаціями. Відти я й довідався про те, що той вовк наострив свої зуби на пана маршалка» бо від нього можна надіятись всього найгіршого. Пан Маршалок знався й сам, і без Шварцового впевнювання, але не знав найважнішого, як захоронити себе від зубівсього вовка. Тож, відіславши Шварца з його услугами до пані Маршалкової, який просив не говорити нічого про сі прикрі довгові справи, сам він, ходячи по гарній Маршалківській залі в будинку Ради Повітової, почав міркувати, що йому робити далі. Та нараз зупинився. На його лиці засяяв усміх, і він навіть ударив себе долуною по чолі. Гай-гай, що за дивне створіння, чоловік! Найближчі, найнатуральніші думки приходять йому в голову найпізніше. До найближчої мети мусить доходити крутими, далекими манівцями. Адже що може бути простіше, як конверсія всіх оцих векселевих довгів на одну позичку в будущій зреформованій повітовій касі? Йому маршалкові позички хоч і як високої каса не посміє відмовити. Значить, коли тільки якнайшвидше доконати реформи. А ця справа була майже запевнена. Опозиція Кшивотульського вже тепер дуже слаба, а по іменинах пані маршалкової надіятися і зовсім перестане існувати. Ліквідація обох існуючих кас пороста формальність і перед великодним «У великім пості можна буде позбутися цього уперя, що мрив його душу. Треба тільки ще одного – випросити у вагмана проволоку до того часу». І, роздумавши це, пан маршалок переждав, доки почало смеркати, і, одягши свою легку загортку, пішки, крадучись вулицями, і, пильнуючи йти так, щоб його ніхто не пізнавав, поспішив до вагманового помешкання. Вагман прийняв пана маршалка покірно, просив його сідати – а сам, стоячи перед ним, запитав, «Чим може служити?» Пан маршалок усміхнувся на кутні зуби, «Чув, що у вас в моїй векселі?» «Де що є? Ви завдали собі праці скупити їх?» «Продавали, то я купував». «Яку ціль мали ви, скуповуючи мої довги?» «Інтерес, прошу вельможного пана маршалка». «Пан маршалок – добра фірма, то чому ж не маю купити?» «І що ж думаєте робити з ними?» «Що маю робити? Надіюся, що пан Маршалок сплатять? адже папери добрі». «Не бійтеся, пане Вагман, свого підпису я ніколи не заперечу». «Може, вельможний пан Маршалок хочуть зараз сплатити дещо?» «Бачите, пане Вагман, дещо я міг би, але думаю, що ліпше буде все відразу. У вас там багато тих папірців?» «Буде на 50 тисяч, а може і трохи більше». Отже, бачите, у мене накльована фінансова операція, що дозволить мені сплатити все те відразу. Але коли? До Великодня найдалі. Можете до того часу переждати. Що ж, пан Маршалок знають. У грошових справах всяка добродушність кінчається. Я пана Маршалка не хочу руйнувати, бо то для мене не є ніякий інтерес. Але все-таки ліпше було б сплатити все якнайшвидше. Знають пан Маршалок, «Гроші-гроші родять, проценти ростуть. Все вже моя страта. Що маю робити? Прийде часто, заплажу – все. Тільки прошу підождати».